Vi sitter här med Animus och har släppt bandet, mm. som, eh, som precis släppt sitt... Precis, precis. Länge sedan är det nu, när Dissolution kom. Har du då? Ja, Ja. vi kan ha det. Ja, precis. Ska du eh, ta och börja? Ja. Vi börjar med en enkla fråga. Hur startade bandet? Och vem? Och, hur? och varför? <laughs> ja. Det var väl jag och Fredrik som drog igår, eller vi spelade tidigare, där, tidigare. Och Så Ja, vart du? Nej, vi flyttade ja, ja, bodde Jag bodde borta i något år sen. Vi flyttade tillbaka där. Vi drar igång. Och, mm. och så annonserar vi efter folk. och hoppade andra igen. För då var vi även en annan kille, så vi var ju egentligen tre från var ja. Och så svingade vi en sån här, för mm. så vart det annars. Ja. Och du spelade gitarr tidigare också? Ja, jag sökte jag till och mm. sen så sa jag att jag kunde spela lite gitarr under tiden. Och då så tyckte att men då behöver vi ingen gitarr, gitar. en till gitarris. Du får spela både gitarr och sjunga. Mm. Ja. Mm. Så på den vägen... Blev det så. Um... Som jag fattar, har bandet bytt medlemmar ett antal gånger? Ja, det är egentligen bara... Alltså, tror jag... Ja, vad ber jag? 2-3-2. Ja, men bassisten, bassisten hoppade av. Ja. Um... ja, han skulle få barn ah, ja ja. Mm. Det, det blev för mycket för honom. Mm. Uh, och då, så fick vi... då var det en annan kille som hoppade in på bas han var med oss i två år ungefär och, och sen så hoppar han av och startade ett eget band för han var egentligen en sån gitarrist som bara spelade bas så att ingen ja, ja. Han. Ja, ja, okay. så när han fick ett eget band där han ville spela gitarr då, då hoppar han av mm. och, och då började vi söka och det tog tid att, söka, att få en. Bassister, eller, vi fick aldrig någon nazist, jag mm. Så då sa jag, jag tar basen för att digitalister gitarrister fanns det plötsligt åt ja. Det har det alltid funnits, nästan. Mm. Ja. Är, är det snarare de som trodde sig vara nio gitarrister i alla fall. Jo. Var väl vår ja. nivånhet? Mm. Mm. Men... Äh, då hittade du en som var med och det Jag vet inte vem jag var med. Jag var med ett år och ett år. Mm. Mm. Så, och sen, mm. Mm. Och, har det slutat efter ett Nej, men Vi, vi hade ju repat som vanligt med liksom högljudda gitarrförstärkare och, och så vidare. Sen så skaffade vi ett system. Så att vi mm, la liksom en gitarr i ena örat och en gitarr i den andra örat. Och så började vi höra att den här gitarristen som var jättesnabb– –och kunde spela alla solon och sånt där, han spelade i sin egen takt och tempo och var hela tiden efter alla andra spelare och vi skulle in i studion och, eh, inom två månader och eh, så babbelde vi en så att vi kan inte låta honom vara riktigt vi kände väl inte det var, var väl inte enbart Nej. det det låter som att man var vansinnigt dåligt Det det var i, det, det, det, det, det, det, det, det, det, det är inte riktigt så det var men det var, det var väl lite personligt – Allting klickade. – Nej, det, det var det. Några, Många böcker små. Eller ja, kanske. Det, det, det var väl... Det blev väl aldrig riktigt ett band utan det blev ett band och sen så en gibrist. Så att, nej, han kom aldrig riktigt in i det nej. i bandet och blev som en del av oss, kändes det sånt. Vi hade väl känt att det var i minst lika viktig del i allt, mm. alltså att vi, att vi funkar och hela tiden. det, det, det blir ändå ändå ganska tätt. Men alltså, vi spelade in plattan eh, utan, mm. utan, utan mm. Lid gitarrist eh, och tog in andra som gästsodare mm. på plattan. Eh, och det var ju egentligen kul grej men, men eh, då var Jesper en av dem som, som var och prövade. och eh, jag tror att eh, bara några minuter. Nej, då, dagen efter när vi kom tillbaka till studion och skulle fortsätta jobba. Det första ljudteknikern säger var att du, den där killen ska ni inte grabba tag i honom och, och försöka få in i bandet. Nej, fortfarande är ung och inte förstå. <laughs> Det <skratt> är ingen fan, va? Så här skulle det ha Så det, Mattis. Det Så man man med jag ska Det ja. mm. är Det Så det är det. Det är gästerna. Jag kan Och den är mina. Mm. Och ni började 2009. Ser med det? Mm. Det mm. Kom ni fram till er från andra? Och vi hade som det var förslag. Oh, ja, Ja, det var Forge Steel. <laughs> Beards of Glory tror jag var med. <laughs> Forge of Steel, det körde man nu med vad jag fattade ett aprilfrönt, ja, precis. Att vi skulle byta namn till det. <laughs> Och det var någon snygg design. Painting. Ja, precis. <laughs> det är min fintalprogram. Ja, så det kommer vi ut på här i ser Ja, och kolla. Och det var det ju det Jo, då var det, det. Sen har det kommit till och för oss det är sammanhang i CL. – Ja, så har jag det, precis. vad mm. mm. De råkar börja följa på Twitter för er. –Där stämmer inte. De ska turnera i Nordamerika. –De är jävligt bra, men de spelar helt annan. –Jo, de precis. –Jag gäller att på rätt upp. <laughs> <som, laughs> –Tack och lov finns de inte på Spotify. –Nej, precis, <laughs> precis. precis. –Än så länge. <laughs> Men sen har vi, enligt Metal Archives, så är det Lyrical Teams. Ja. Det handlar om death, war, social, social, abuse. Är det nåt som? Ja, det, är det ställer du bakom video. det. Ja, <laughs> uh, ja men det, det, det, det är jag som skriver texterna. Och, Ja, ja. Nej, det är så här du är väldigt ansiktig. Du är en harge person. Du vill jobba som lärare. <laughs> du har mycket att ta ut efter dagen liksom. Jajamän. Ja. Ja, ja, ja, jag kan tänka mig det. Nej, men alltså det, det blev... På e-pen så var det egentligen det där som alltså text, text... ...temat då, och textinriktningen började ta form. Um, för det bara blev så, det, det var fyra låtar som handlade om, om dör, ur perspektiv. Därför är den två perspektiv som death. Uh, och sen så fortsatte, vi, fortsatte jag på det spåret och uh, även med lite uh, manwar-inspirerad mm. <här> <här> uh, och det, som, det passade in helt enkelt på de båtarna som, som vi körde, och um, det, det hör man ju på texterna rakt igenom skivan, att det är ju inte det som det handlar om. Mm. Um, och undergång, religiösa teman och, och död, och, och sen så... Sober abuse är det det enda som egentligen handlar om faran med att vara nykter. <skratt> <skratt> den, den sticker ut egentligen, liksom textmässigt. Ja. Ja, precis. Men sen som sagt nu i januari 2014 så kom jag till huvudtalet med Disillusion. Och då jobbade jag med Studio Blue 2 och producenten Kjell Nästen. Nästen, ja. Nästen. Mm. Jag tycker det är att samarbete fungerade. Då var det var den första gången i... Körde vi dem? Ja, alltså vi har ju... Vi har, ju försökt, alltså vi har gjort väldigt mycket själva mm. ehm, Och På EPN hade vi en kille som spelade in och mixade, men han... Det var mycket av att trycka rätt på play och sen så får det att låta bra. Med Kjell så... Ja. Ehm, han tog sig en liten. Äh, delproducent roll också. Mm -hmm. Och det var faktiskt jäkligt kul att mm -hmm. jobba på det viset också med någon som hade in, inte liksom hade varit med från början mm. och kunde sätta det här Kill your darlings perspektivet på saker och ting anna det är även som för tidigare så jag bara så tyckte jag liksom ett sätt att drilla så här du kan göra det bättre vi kan få prova en gång till liksom, när man kanske, det, det här kanske det med in av den så tokig, men när han kunde som pressa en gång till det, det ska bli bättre mm. kanske inte när jag det här duk ja församlad ja precis mm. det krävs ju en speciell person också för att få bandet att dra i samma riktning också just under studiotiden. Mm, ja, ja. Att just varandra som inte kör bara, men det här är lagom, utan någon som kommer med bra input. Mm. Nej, men han kunde gå in och alltså, till, på EPN då var det så att ah, men det här blev bra. Mm. Och, och nu, då kör vi på det. Och sen så hade vi väldigt begränsad med tid på EPN också. Det var fyra dagar kontra fyra veckor nu som vi hade. Så att... Eh... Han kunde då gå in och säga, men här på det tredje slaget, på den fjärde takten. Där är du off, så vi skulle spela om det där. Så sådana grejer var faktiskt bra att det var någon som satt och kommenderade lite grann. Då gjorde att man blev bättre, helt enkelt. Mm. Det är lite som alla recensioner jag har nu om Disillusion. De var väldigt positiva. det det här som är vad är det som gör att ni tycker att det här är bra anråd är att ni är väldigt pushade jämfört med tidigare? Vi hade ju skrivit det med alltså, allt innan, utan så att det känns så tryggt att det har gjort. Det är väl kört att det mindre förändringar, men det, det gjorde det lite grann. Men inget, inget, inget grovt. Ja. Men, Ja, jag vet inte. För att ni hade lite mer, och så fick ni ha lite först på Ja, precis. Alltså han... han mm. gjorde alltså han polerade väldigt mycket kan man säga. Hade vi gjort det själva som tidigare, då hade det nog inte blivit lika tok tight och lika exakt. Men, för, ja, när, jag, när jag sjöng in så kunde vi jobba med en fras i en halvtimme utan problem. Mm. Där det, liksom, det skiljer väldigt, väldigt lite. Mm. Men tar man alla de här små, små grejerna och lägger ihop, då blir det ganska mycket i slutändan. Jag vill inte några detaljer till här, helt enkelt. Nej. Ja, idag. Nej. Mm. Men ni spelar ju inte bara i skiva. Ni gör ju lite öl också. Mm. Mm. Ja, det gör <laughs> jag. du kommer det att se att ni börjar göra sånt? Jag har väl bara ett intresse av typ, antverksproducerade öl. Alltså, mm. För skulle de börja prova att mm. bli och upprat två stycken. Det var väl några år sedan som... Ja, det var framförallt du, Fredrik, som började bli intresserad av antverksöl. och Sen hoppar jag på... Vi har haft lite provningar av både vanliga öd och julöd och mörkt, ja, så Vi har lite stående varje år. Vi är mm. Alla fyra är intresserade och är med. Mm. Från allt så är julöd alltid mm. vi har. Pro mm. mm. Vi tänker att när vi testar att göra eget, eget. Alltså, kan man ju inte motsätta så att... Övergöra hårdrock, det, det går ju ganska bra. Det är hand i hand sådär, ja. <laughs> Nej, så, här, så att det är nästan en kul grej. Mm. Okay. Ja, ni... Planerar ni på att utöka det eller, är det eller vill ni att det ska bli utökat? Ja, så problemet är ju att vi har systembolag, jo, jo, jo. Det är förbud mot gårdsförsäljning. <laughs> Då är det du kanske inte framstyrigt som <hör> öka så mycket. Ja, <Beachman> får nog inte klassa som <hör och> <hör och lans Humus> en hygienisk. Efter det så, nu har det ju Hermes fest också va? Mm. Det var, var, vart kom den ifrån? Du, du startade. Ja, alltså det så ja, men vi är ganska begränsade i liksom festivalen mm. ja man, inriktad på åtminstone nånting någonting lite rockigare hårdare eller vad som helst så, ja var det riktigt kommit. för hur det starta första men det var ju så att det är ju en som främst med ossfest fest är ganska mm. uppenbart så, men så börjar man Fan, för att spela liksom med stora akter. Jag undrar skulle man ha haft en egen och det började väl som du bara ett sånt trend. Ja men så köp kondom och sen man så här satt oss på bara rätt på på ett skoj. Ja. Ja. Och det har gjort flera år. Jag kan ja. man säga. Och sen så blev det bara ett tillfälle då vi, så på men nu gör vi det. Kanske inte en sån stor skala som vi <får> har <jag> tänkt på. <sus> <fört> Nej, vi bara kan ha rymma 10 000 personer. Nej, <skans> men mm. vi ska bara nu till allt, typ. <so> Det till allting. Nej, så då kör vi så Vi får börja så här och hoppas på att det kan bli så här. Ja. Det, det är väl faktiskt nånting som vi aldrig hoppas idag att mm. att det, det kommer ju aldrig bli någon verkan open air men att vi, att vi kan få, få liksom en, en liten skala som vill komma liksom mm. och bara sådär, dela intresset av för och mm. alltså, likasinnade som kan komma och, bara... och kanske ett annat håll ta hit något mm. är det va? Ja, ja absolut. Men det här är väl en liksom känna på marknaden väldigt, väldigt lätt, så där. det Ja, och det var något klokt beslut för att det är väldigt mycket jobb med att bara arrangera det här. Ska man upp på storlekarna då, då blir det ännu en, en där. Men det är första nu i hemgen. Ja. Det är ju den allra första. Ja, det, det är ju den allra första. Ja, men det är tre van som kommer köra. Det är annat Trench, mm. Propeller. Mm. Vilka är de andra? Tar... Ja, trench är ju bandet som gamla basisten startade där, när mm. han fick spela gitarr. Och vi har ju liksom hängt ihop och kört en massa gemensamma spelningar under åren. Och, och, och som försöker supporta varandra. Um, ja, så, det var väl ganska självklart ja, att vi liksom skulle göra en som... dom. Och... Mm. Ja, vi ska köra kortare, mm. kortare sätt mm. Och vi har ju som tema i år är ju egentligen covers. Och vi drar igenom i princip, vi har ju alltid haft en, en, en, minst en cover på spelningen som vi har kört Och genom åren så har det blivit några stycken, så då skulle vi ge en slags hyllning till det. Så vi kommer köra igenom de covers som vi har kört mm. från I princip allihop? Ja, i princip allihop. Från den första covern äh, som jag gjorde audition på. Som, som vi aldrig har spelat live egentligen, men därifrån går och sen så fram till mm -hmm. nu. Det är därför Children of the Brave är med på skivan också. För att för Vi vill ha en cover för det. Det har varit som en tradition. Det är oh, också en kul grej vi har ja. haft, jag vissa gillar inte, men ja. det är ganska roligt. Det tror jag vi ihop, om vi Och det. Är, det är även lite det Trench ska göra. Och propeller är ett lokalt coverband som, som ska liksom, ja. Ja. få hållet till på Ja, precis. bara för att ha... ja mm. men det, det är inte speciellt med livemusik genom det. Jo. Det äkta mm. Ja, där kommer jag att få testa igen. Över och grejerna närvaro. Jajamän! Mm. Ja, det är fint. Du ja. Ja. <laughs> det är fint. Det är ju väldigt key att göra det märks i alla fall. Men säger ser framtiden ut vid det då? Vad blir planerat? Vi ska bara skriva på något nytt jag tänker. Det ja, det blir när Nu är det här vi lägger. Massa tid på liksom, menar, det är för att det ska vara roligt att hålla igång. Man får lite mm. variation, man får stå här i reklokalen eller, ja, spelningar tyvärr är tyvärr inte begränsat. Man får inte riktigt allt man vill heller. Ja. Så är det. Men, ja, den säger skriva. Jo, så har du inte någon kommande så, för att det är solution. Mm. Då, Siktet är att vi ska försöka komma oss in i studion. I might nästa år. Ja. Och, och sen så blir det släppt ungefär samma tidpunkt som förra fram. Hoppas, Hoppas vi. Ja, man ska få spelare action. Ja. Men, mm. Som det är jag tänkte ja, kanske komma Söder och på andra ställen. Ja, just det, vi skulle komma upp på lite grann också. <laughs> jag vi kommer en sån ja. Det är men äh, ja, då har vi inte koll på er, men äh, vi kör hålloket för snabbare att köra Kör du? Eller whisky? Äh, äh. Den kunde jag inte gissa! <laughs> Festival eller arena? Arena. Arena. Ja, det är ganska... moderna håller med varandra. Korv eller bacon? Bacon. bacon. Ja, Oj. Bacom! Bacom! Bacom! Vinyl eller CV? CV. Vinyl. Unga killar sitter också. Det han har inte varit myller. Där man faktiskt kunde hoppa ett spår utan att förstöra skivan. Du, du har en på det, absolut. Vad en av de viktigaste, Star Wars eller Star Trek? Star Ja, det Ja, men du har femma, vi hade. Ja. Det finns snart. vad hittar man med På Facebook, uh, hittar ni oss lättast. Det heter facebook.com slash så vi finns på Spotify. Vi finns på Twitter, Instagram, YouTube som animus Band, Reverb Nation, finns på. MySpace finns fortfarande. Jag tänkte att det till the och med finns MySpace fortfarande. Nej, <laughs> kanske. <laughs> <laughs> vi försöker. Vi är inte där. Det ah, ja, ja, ja, precis. Men, och vill man, vill man göra det där danskt är som vi har, då, det, då finns det en knapp kombination på datorn. Då det är allt 146. Eller så skriver man AE. Ja, -E <laughs> Om du skriver AE med Elvis no. Bands och hitta oss på de flesta ja, och Vi lägger upp självklart på bloggen också. Och det är harropodcast.blogspot.se. Mm. Ja, men då... Nu. Tackar vi er. Jättebra. Tackar för att du har med. Ja. Det blir förhoppningsvis flera gånger. Ja, det Framåt nästa albumsläpp eller vad det nu blir. Ja, ja. absolut. Och lycka till med Elvis Fest jag har en Ja, mycket. Ja, ja, och sen är ja,